Абахола Имало някога в едно село една вдовица Тя имала две дъщери По-голямата се казвала Стела Стела била мила и работлива По-малката, бела била груба и мързалива Но жената обичала малката повече защото била нейна родна дъщеря А по-голямата и била заварена дъщеря Затова по цял ден карала Стела да им слугува в къщата Бела, и ще си всичко тук. След това излез да изпредеш преждата. Бела, ела, мила, сигурно си гладна хъпни нещо. Стела бързо свършила цялата домакинска работа и излязла навън да изпреде преждата. Всеки ден мащехата и я пращала до селския кладенец, за да преде. А Стела предяла, докато пръстите й не започвали да кървят. До кладенец живеел един папагал. Стела си говорила с него, докато предяла. Един ден, докато работела, пръстите ѝ започнали да кървят и вретеното се изцапало с кръв. Тя оставила вретеното на кладенеца, за да го почисти. Но, докато вадала водата, то паднало вътре в него. Не, вретеното падна в кладенеца. Какво ще правя сега? Ако майка ми разбере, много ще се ядоса. Стела много се мъчила, но не го да го извади. Изтичала вкъщи и казала на мащехата си. Майко, вретеното падна в кладенеца. Защо ти не падна в кладенеца вместо вретеното? Сега откъде да намеря друго? Иди и го извади от кладенеца, да не си се върнала без него. Разбрали? Разплакана Стела се върнала при кладенеца. Опитала всичко. Но не могла да извади вретената. И тъй като не знаела какво да прави, самата тя скочила в него. Когато отворила очи, видяла, че се намира на една поляна. Слънцето греело ярко и навсякъде било пълно с красиви цветя. Къде съм? Какво прелесно място! М и какъв чудесен аромат! Стела тръгнала по поляната и скоро видяла една пещ. Пеща била пълна с хляб. Хлябът започнал да я вика. Беше попаднала в някаква вълшебна страна. Извади ни, извади ни, или скоро ще изгорим. Печем се от дълго време. Някой трябва да ни извади. Стела чула хляба и го извадила от пеща. Благодаря ти! След това продължила и видяла едно дърво с ябълки. Дървото също говорило. Всичките ми ябълки са Моля те, някой трябва да ги оберай да ги изяда, иначе ще изгният. Стела чула думите на дървото и не можела да понесе болката му. Щом започнала да клати клоните му, ябълките започнали да падат по земята като градушка. Стела не спирала да клати дървото, докато не паднала и последната ябълка. После ги събрала всичките на страна и продължила. Докато вървяла, стигнала до една колиба и там видяла една старица. Старицата имала толкова страшни зъби и Стела така се изплашила, че веднага понечила да избяга, но старицата започнала да я вика. «Не се страхувай от мен, дете мое!» Ако се грижиш добре за къщата ми, можеш да останеш тук. Ще ти дам всичко. Но замяна трябва всеки ден, когато оправяш леглото ми, да го застилаш с пера, както земята се покрива с сняг, след снеговълеж. Да, всички ми викат Баба Хола. Баба Хола говорила на Стела толкова мило, че тя се съгласила да остане при нея. Стела се грижила добре за къщата и всеки ден оправила леглото и точно както Баба Хола я помолила да го прави. Баба Хола също много заобичала Стела и давала все хубава храна. Стела постояла там известно време, но започнала да тъгува за дома си. «Баба Хола е толкова мила с мен, толкова добре се грижи за мен, но ми е мъчно за дома». Стела била много щастлива при баба Хола, но решила, че е време да се прибере от дома и един ден и казала. «Бабо Хола, искам да се прибере от дома. Не мога да стоя повече тук». Радвам се, че искаш да се прибереш от дома. Ти се труди много упорито. И аз съм много доволна от теб. Затова лично ще те спусна към дома ти. Наистина ли? Благодаря ти, баба Хола. Баба Хола хванала стела за ръка и я завела при една голяма порта, направена от злато. Портата се отворила. В момента, в който стела я прекрачила, над нея започнал да вали златен дъжд. И преди да се усети, цялата от главата до петите се покрила с злато. <рес> това е наградата ти, че ми служи толкова вярно. Ето ти и което изпусна в кладенеца. Стела започнала да се чуди дали това е сън или реалност. Никогато сега не била получавала толкова любов през целия си живот. И се разплакала от радост. После портата се затворила и Стела видяла, че стои близо до кладенеца пред къщата на мащехата си. Що ми е видял? Папагалът кацнал на рамото и, и казал. Ето я, ти си, айна, като злато, варна се. Папагалът не спирал да повтаря това. Когато Стела влязла в къщата, мащехата и доведената и сестра останали писани, защото била покрита със злато от главата до петите и радостно я поканили да влезе вътре. Стела, скъпа моя, къде беше? Толкова се тревожих за теб и откъде се взе всичко това? Стела им разказала всичко, щом чула историята и сърцето на мащехата се изпълнило с завист. Добре, колко много злато. Ако спусна Бела долу, ще стана много, много богата. Също като стела, мащехата изпратила Бела и тя да преде при кладенеца. Бела пробола само един от пръстите си, за да й потече кръв, покапала вретеното с кръвта, хвърлила го в кладенеца и после сама скочила в него. И тя, като стела, се озовала на поляната. Изправила се и тръгнала нататък. Стигнала до пеща. Хлябът в нея започнал да вика. Извади ни, извади ни, или скоро ще изгорим. Печем се от дълго време. Някой трябва да ни извади. Да не сте се побъркали. Защо да си цапам ръцете с вас? Бела казала това и продължила нататък. След това стигнала до дървото с ябълките. Всичките ми ябълки са узрели. те, някой трябва да ги обере и да ги изяде, иначе ще измят. Да не си се побъркала, Защо да ги бера? Ами ако някой ми падне на главата? Отвърнала грубо на дървото и просто го подминала. Накрая стигнала до къщата на баба хол. Тя знаела от стела за ужасните изъби. зъби. Затова, без да се страхува, направо я попитала за работа. Баба Хола, разбрах, че имаш нужда от някой, който да ти служи. Моля те, дай ми работата. Баба Хола й обяснила всичко и казала, че иска всеки ден леглото и да бъде покрито с пера. На първия ден била послушала баба Хола но после на следващия ден започнала да шикалкави. На третия ден нищо не пипнала и проспала целия ден. Пренебрегнала дори за ръката да растели перата по леглото на баба Хола. Когато видяла, че полеглото леглото и няма пера, баба Хола побесняла. Отишла при Бела и казала. Мисля, че вече е време да си вървиш от дома. Бела се зарадвала, като чула това. Мисляла си, че ще я позлатят. Баба Хола я завела до златната порта. И щом Бела прекрачила прага на портата, вместо златен дъжд върху нея се изсипала обор тор. Това е наградата ти за работата, която свърши. Портата се затворила и тя се върнала у дома. Папагалът я видял и започнал да пе кладанеца като викал. Ето я! Дъщеря ти черна като катран. Върна се! Затова хората казват, че и за да поддържаваш на някого трябва да си умен. Също като стела, Бела реши да отиде в къщата на баба Хола, но понеже беше мързелива и отлагаше работата си, се върна от дома цялата в оборска тор, а не със злато. Полуката от тази приказка е че човек трябва да бъде искрен и честен в това, което прави.